اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الارمات وال ثم الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ دی الانعام شروع کی سورة الانعام تا سورة الانعام زکوئی سپا دیکھئے انشاءاللہ دانعام متعلق بحصر روان دے پاتم سپارے گئے وکر صورت تا دیو جننو کی خودشی جیپاوی که سواکیا حکامات یاد آگید الانبنی تکی دا آخیری تکی دا مناسبت دا دیو جننو ورکولی شی دا انعام مطالک چار پایام مطالک دا مشرکان و اقاید ذکر کی گی نو دیو جنن دی صورت تا صورت الانعام لیلکی صورت الانعام دام مکی سورت تھی آغا سورتنو تا مکی سورت ویریکی چکم فا مکا مکا کے دہجرت نمک ینا دنیشی میرے نو دام تا آغا مکی سورتنو کے آفری سورت کے آیتونا آغا ایک ساو ایک ساو پین او شین روقات دیږي بیا ځان صورت دایم څل پنځش کې ته آیتونو برکه دایم د مکیو په کونډه هوځه ولما دا بل میا بحث د منقولي هغه په دې کې با دي حياتنه دی هغه په کې دی نو بادو اغشت پت آیتونه ذکر کردی دی او بادو اتا آیتونه ذکر کردی او بادو وہ آیتونه غالباً ذکر کردی چې دا خدی صورت کی مدنی او اغا انشاءاللہ پفک پل زیبان دیرا روان دي قلتها لو عدلو دری آیت دا خدی او ما الله ومن علم من من افتران او والذین آتیناهم او الذين اعطين وما قدر الله ده وهو الذي انشا المعروشات مدام اشبال اياتنا يا اتاتنا اغلب دي سورت کے مدنی ایت نور روز مدنی کی صورت نبی خبر او رضا کو ہے کہ کم مدنی صورت و مسائل وای زکه ما کړهغه غټه غټه مسله او د نبی رسلاند د پیغمبران انکار نو دي صرف نو کې غټه غټه مسلې ذکر کیږي د او د رسالت ما د پیغمبره په مسله باندې دا چې کوم اشکارات چې انسان پیغمبر نشي کې او د پیغمبران انکار نو دا غي متعلق مسلې او بلغه کړه مسله د قیامت کا چې اغې قیامت نه منو دا خبره به کوله چې دا ذکرې زری زشه دا به څنګه ژوندږي نو زیات کر مکی ضرورت له کې غدا مسالا اغه د ذکر کېږي چې د قیامت مسله را او غیره مکه دا مسالا چې په مکی سرپنو کې ذکر کېږي نو ال تک کې شرکیه یو نه عبادت نه منګرو یو الله تعالی اغې نه منو اغې سره سره نور بوتان منل نو مکی سورته وکي مساله د رسالت الله تعالی ذکر کي او ورسنه و سراد د بت پرستې راست څرت او ان زیاد تر پدې باندې چې الله تعالی کوم دلایل پېښ کي پر رسالت باندې الله تعالی پېښ کي یا د قیامت مساله باندې پېښ کي او یا د توحید په مساله باندې او د بت پرستې پرد باندې دلایل پېښ نو آغا دلائل دلائل حقلوی آم طور داغی آنکل سر تعلقوی نو دا صورت مکی مق... مق... صورت تین نو تکا انداز که با انشاءاللہ دیکی مزانین بیانی بیا دی صورت دما قبل سر مناسبت سرے ربط مناسبت یو والی نو دی صورت پا آخر که تاسو بڑھے اللہ و ملک سماوات علت دا خبر زکر کلات چه اللہ مالک دا اسمانو نو دا یو دلیلی آگلی دے چه دا عرص دا الله دی او دلته تا دی آیات کے انبنی آیات کے او نو الله وی خلق السماوات والا دا زمک پیدا کرنی ال تا ہوئی مالک دے دل تا ہوئی پیدا کرنی کو دل تا خبر بلا ذکر کرنی چه سوک مالک دے او چا پیدا کرنی نو دا اغدر پا رحمت دے نئی ده د دې خبرې ته چې رضا سي الله تعالی حمد فکار دی چې څنګه زمکې اسمانونه پیدا کړی دی او هغه مالک نو د دې آیات کې د الله صفات ذکر کیږي او د دې صورت نه مخکې صورت کې آخري آیات کې د الله تعالی صفات ملکیت او بادشاہت ذکر شوی ههي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ علیه خلقت السماوات والارض الحمدللہ حمد د الله تعالی لپاره حمد د الله لپاره لِلَ دَ لَ دَ پَ رَ دا ری ټول مستحق الله تعالی نه دا اللہ حمد کوي ولي کوي نو راڅي الله تعالی دلیم ذکر کوي خلک سموات زکه هغه زارتي چې اسمانونه پیدا کړی وي او ارض عظمتي پیدا کړی وي ظلمات او الله تعالی ظلمات پیدا کړې دي تیرې پیدا کړې او نور نور نه پیدا کړ اوس دغه خبره یاو په بدلا چې الله تعالی یې پیدا کړی یې یې جماله کوی او نو یو ذکر کوي هغه په چرناګه نه پیدا کوي یو ذکر نه دا و لماوي د دې وجنه او د کفر د طرف نه اسباب دي ود پرستی دا د ونه عبادت ته عبادت ته د کفر او د ظلمات دغه د پر اسباب ځان او د ایمان لپاره یو سبب دی یو الله تعالی دے د عبادت ذات او صفاتی نو ددي وژنې نور یو دګر او ظلمات یې جمع دي بل د نور او د ظلمت نسې شه مراد نه نور او د ظلمت نه الله تعالی راه جانب پیدا کړی او تیرې پیدا کړی خو هغه عامره او تیاره باغ تی نارز او شپږه استره نورها درځي او د شپږه تیارې وي او باندې موبصرین هغه د ظلمت نه مراد کفر دی ځکه کفر تیاره ده دا د آخرت تیاره ده نه د ظلمت کفر دی او د نور نه ایمان نه او باندې وایي د ظلمت نه مراد جهل او او د نور علم نه باندې ته جنت او نور مراد اخری بار هل سمجه تیاری نو هغه ظلمات نه مراد دي, مراد دي. دي. مراد کا هغه ظلمات نه مراد تیری ایمان کفر دي یا عام تیری دي نو ټول الله پیدا کړی دي کا متیارتي مراد شي غمل الله پیدا کړی ده کفر پیدا کوم کی الله نه کفر کي کافر خو پیدا کوم کی الله او کدنو نه ایمان شي نه ایمان الله پیدا کوي انسان په لکه ایمان اداغه اسباب او کا امر اناته پیدا کوم کی ملل ورپسی الله تعالی دلیل ذکر کو گورا داخو اقلی مسئلہ دا چیدا عرص اللہ پیدا کردی نو اللہ وی سم اللذین کفرو برمبهم یادلون بیان دیر بعید خبرد دا آنکل نا دیر اللوی خبرد چیدا دمرا دلائل قائم دی او بیان آقا سانچ کفر کئی نو برمبهم یادلون دا اللہ تعالی سر نور خلق برابر ای نو آدل خطا سویلی دی اصل عربی که انسا کو برابره تولیدی نو بی ربی هم یادلون مطلب دان نور بھتان ونیس توری یو سو بل کافران قلق نو دا اللہ تعالی سر برابر ای یو منادہ او بی ربی مطلب دا کے رشید بی ربی هم بیا آقسان چی کافرانی بی ربی هم درب پلن ایا راس مخ مه اڑای دا الله تعالی دا الله تعالی ذات نه مانی نو تاسو نمای دلایله ذکر کوي په پلومبي آیات کې اقلی دلیل ذکر دا الله تعالی پر احمد ولي دی نزه آسمانو نازم کې جری رناګانی د دې ارص پیدا کول کی الله تعالی نو دا الله تعالی پر زکه احمد پکار دی او په الله نه اعراض او کو پر نه پکار دا الله سره غیر اللہ نه برابرول پکار هو الذي خلقكم من طين ثم قضا اجلا واجلا مسمنا عنده بیا الله تعالى ذكري هو الذي الله اعزات الله تعالى بلزان مخلوق کا بیان نہیں بل صفات بیانے اللہ کی صفات مستحق تھے کے اللہ تعالی بل صفات ذکر کی اور سر اور سرن مثلا بیانے اللہ تعالی اعزات ہیں خلقكم من طين چه تاسو ای پیدا کرنی من تینین دو خاتینا نوز که انسان اگوری چه انسان ہو منگا گوری یو انسان کم یو انسان دو خاتینا پیدا دی نویات ساده در انسان دو پارا زمنگا ستاسو اصل چه کم دیر آدم علیہ السلام او حدیث کی رازی دو ترمیزی روایت تیه چه کلا اللہ عدم علیہ السلام و سلام پیدا کونو اللہ وردوو کرمائن اللہ احتلال دا سکارو کون چه پیدا کونی ہے نو دا طول از مکن ہے خار راج مکن او چه سندت از مکن رنگون دی مختلف دی نو حدیث کی رازی فجاہ بنو آدم علا قطر الارض منهم الاحمر والابیض والاسود نو انسانانم آغا سے پیدا شی سوک سر دی سوک سپین دی او یک زمکه سخت نه نرمه نو سوخت سخت او سوک نرم طبيعي او باج یک زمکه پلیدي باج یک پاکي نو باج پکي پليدتي او باج پکي پاکي داوود او د تيرويزي روايت نو حضرت محمد عليهم السلام الله پیدا کولو زمکه پیدا کړ او بیا د نور انسانان جي پيداګي دا آدم عليه السلام نه پهريلي نو الله تعالی زموږه استافه نسبت اصل ته وو پیدا کړ اخره ینې است اصل یو زموند لپاره سبب قریب دي د انسان د مور او پلار د وګونه پیدا کیږي او سبب قریب ته الله نسبت کوو سبب بعید ته نسبته کوو لکه یو شیله لپاره ګڼ اسباب کېږي لکه مثلا یو کس ته هم د پکېولې لګېدل لاغه وستاږي دي بر نه ولې بیزې بن تمامول لګېدل لاغه یې ته توربیل نه هم نه توربیل نه نه بیزې یو قریب دا بود ده د تار لګېدل و د دلیل لپاره بیا د لین او لر سبب سجنه هغه دیم دی ال تګی دی جوړی دی نو دا څنګه دی انسان د پیدایشت لپاره موجوده انسانانو پیدایشت لپاره یو سبب هغه دا دی چې انسان د پلار خپل د حبونه پیدا کی خو بیا چې وګوري اصل کې وګوره دا بنا بیا د کمزرا وګوره سره جوړیږي وینینا وینې بیا سره جوړیږي د خوراکونو خوراکونه بیا سره جوړیږي د بوتو نه او بوتي پیدا کی نو نه او باندې ولا مانمن اوریدلی دی ولیدلی من چې کله انسان پیدا کیږي د مور او رحم کدننه په هغه کې د هغه خار اچول شي پرشترا شي او هغه کې خار واچي والله تعالی علم هو ار اعتبار سره تاسو په دایو د خار نه الله هغه قدرتونه ولا زاستي چې تاسو پیدا کړئ د هټه نا ثم قدى اجل او بیا الله تعالی مکرر کړه دې اجلن یو نیټه نيته موږ راځو او اجل یو نیټه مکرره کړه عند هو چې هغه په علم د الله کې دونه دې الله ذکر میا چاته عربی کې اجل څه ته لیکي اجل نو اجل یو پدی معنی یو مکرر تاریخ لکه څنګه انسان په کوم ورځ باندې نيمږي یا تک مراد باندې قیامت راځي نو دې دم او دا عجل به معنا يوم مقرر زمانہ يوم مقرر زمانہ نو دلته مراد د قضا اجلانه مقرره زمانه ده نو بعض مفسرین وايي دلمبی اجل نه مراد د پیدائش نواله تر مرګ پور ټیم ثم قضا اجلا الله انسان د خټه نه پیدا کو او بیای دو دو دفعون بنیم مقرر که چه اغا مدت در پیدایش نوالی کرمر کرده و عجل مسمه او یو درین مقرر مدت ده چه اغا در مرد نوالی تر قیامت تر فاسد و پول یو تفسیر داره یو تفسیر داره دیکی دری تفسیر نوانم ذکر نیم خوی یو دو دبن ذکر کوم درین نیزکر کوم او دویم مطلب داره چه دینا مراد عجل د دنیا ده او عجل د آخیرت یو د دنیا زمانه را بیاورا پسید د مرد من تر قیامت مالا بلکه د دویم عجل و عجل مسمنا در دو دا, دا, دا پار یو مکرر مدت ته چه اغا بیا د آخیرت عجل ده او د آخیرت اغا قیم ده خسائی تکیر اندت ته ده, ده چه در اون بنینا مراد چه اللہ انسان پیدا تا سن مقضا عجل بیا دو اجل مکرر کو اغا اجل مراد دنیا زمانه تر مرگا و اجل مسمن عندهو یو بلا نیتا یو بلا زمانه ام داده دا, دا پارا مکرد اکلا چه اغا دا مرد نواله تر قیامت تر پاسی دو پوری او اغا چا تا معلومه دا نو اللہ تلا پرمئی عندهو دا معلومه دا اللہ پر از بانده چه قیامت کے بعد دا کلا پاسی اغا اخیری نیتن چه دا او دا او دا پاسی د دا پاسی دوسرا نو دادا اللہ تعالیٰ پنیز باندی معلوم ہے گو را اللہ دا کرنو کو اللہ دا ذات تے دا ذات تے او بیام اللہ تعالیٰ پرمائی سنبا انتم تمترون بیام تاسو قیامت کی شک کوئی دا اللہ تا ذات تلائل شتارون آیات کی بیان شا اللہ تعالیٰ تا پیدا کری دا عرصی اوکلو نو بیاجے کلن اکم و کرر را قیامت برا زی دنیا زندگی مو داخیرت کبر زندگی مقرر را ورپسی با قیامت رازی الله تا معلوم دا اللہ ویسو انتم تمترون بیان تاسو شک کوئی اصل مسئلہ داواتا استماویلو دی با داکا پران چی و دی بالکل آخیرت نمانا نماکی مشرکانو بادی پورتو کیا ویستی ازاق اولا بادی خبر دا اگه یکی نو چه قیامت برازی نو اللہ تعالیٰ فرمائی بیان تاسو دا قیامت ممسئلہ کی شک کوئی وهو الله ورقص بیا الله تعالی تن ذات خلق او تبیانی خصوصا به مشرکین مکہ تا کیرا الله ذات یواز نمن الله تل وحدانیت بیان ہے وهو الراه بالسماوات والارض اغهجده الله تعالی پاسمانو کی او پسمو کو کیم الله تعالی او دا الله تعالی غیر کی دی باطل دی دا کويوالا دل تزان په اسمان کې ملاله دې اسمان کې ملاله او بل را دي او هغه چې په سماه ای الله او په ارض ای الله اسمان کې یو الٰه دې اسمان کې ای الله نه دي مانی ته ځکه ظاهري ګوره نسایی کې خدای یو مسله ده دلته کې لفظ الله چې دې دبي وجودا مانانا او هغه کې تاسو ته په پختو باندې په پختو کې یو او علماء به خبره کوي خدای دې ته پختو کې مطلب درکوم او مثال بیانونه مونگا علماء غوائی دا ذکر دیسم دے مراد کے وصفے غالے بنے خودا دی خبری مطلب سے دی خبری مطلب دارے لکہ یوسوم سڑے او داغن مون پشم کیا کی اوتے توسیو بلکس پولیدو نو تی داغنن والے علکہ داغو پلانکے دی نیو داغوالے نو آغا کو آغا پلانکے نیو داغا غصفت کے نمورا دی لکہ تیو ناکار انسانو ہے لکہ تیو داغو سمت دی نو هغه ترعون نه مطلب دا ریس څنګه ترعون نو لپاره هون اما سر کشي نو باندې تم ګن نوم ذکرشي خو نو نه مراد دا هغه نور ولا صفات مراد ذکر دا تراوني مراد نه دا هغه کاپټو نو دل تک نوم دا الله تعالی ذکر ده هم مراد کنه دا وهوالله الله ده یعنی معبود ده وهوا هغه معبود دا عبادت لایق ده هغه الہ ده وهو الله او دک الله متصرف دی ذکر د الله مراد کې متصرف ذکر د نوند د الله مراد تن معبود ذکر د نوند د الله مراد تن اولوهیت وموا او عجل الله متصرف دی مابوت دی اله دی په سماواته او په الارض نو ده که مابود ده ده عبادت لائق پاس مانونو کم ده پرشتی عبادت کئی وفی الارد او پزمک کم ده عبادت لائق ده پزمک کم ده اللہ عبادت پکار ده ده اللہ نا علاوہ دفل چان عبادت باطل ده نو دادی اکو مشرکانو اچھو یعلمو سر رکم وجہ رکم اللہ ستاسو کوئی ده پکرد سلاسو باند سر میں لکیجی پکرد او او پکرد ستاسو کوئی ده نو کستاتہ په کمپټ حالت دی نه باغیم الله کوی دی وجہر او الله ستاسو په ਘکار حالت باندې کوی نو جستاسو ارنګه حالت کې الله پتا سو کوی ستاسو ټول احوال الله ته معلوم دي کله پټ دي, دي او ਘکار دي او یعلم ما تکسبون او الله تعالی کویږي په هغه سمانی تکسبون چې د کوم اعمال تاسو کا صدقوې نو په عمل د زوشي چکم متعلق د جزاري قانون باندې سزا او جزا مرتب کی آوکا بدنی آمال شی. نو پا پھٹا او که د بدني عمل شي نه که انسانې په پټه کې او نو الله تعالی په هغه باندې کوی لري و يا عدم وما تاتيهم من ايه من ايات ربي الا كانوا عنها مارين فقد كذب او دې کې الله تعالی د اهل مکه نوشي دا خبر ذکر کوي الله تعالی جي بيته د نبي عليه السلام کومه موزه مرغ لدا الا كانوا عنهم وارذين مگر دي دا دي نه اراس کي نبي عليه السلام دا د سپومه مطالبه وکړه چې دا دوتو کړی چې نبي عليه السلام او ته اشاره وکړه دوتو کړیشوا یو یو د اپری وته بل بل دیودا دي اډو چا بلاس کی کہانی راغله کدي خبره وکړه زي ایمان راغله زما بلاس کی سديونه بي عليه السلام ته نو نبی رسول الله ته کزو ما کدا کانی وای ما ومه ډیر کدا کانی وای دا اور ډیره نشته نا خبره ناکان د وای ورته نبی رسول الله ته وی لې ساحره تا خبر اوس جهادو پکانو باندې چنی نبی رسولان چې کوم معجزې ته پیش کړي دا نو الله تعالی فرمای الا کانوا انهم مورذین دا غینه پیاراس کړي او یارا څومخه حل لته وای په مطلب دا چې سړی دی او شینه مخواړین مطلب د انکار یعنی دا نه نو دا معجزین مطلب دا چې هغه نه دې او دا معجزین مخ الو لري دا غیر مخ کی عجزه کی دل پکارو پندے رسول پا الله پاک الله ایمان ډول پکارو الله دا اخرت یې اور کئ اخری آیات فقط کذبوا بالحق نه دا حق انکار کو چې کم قران دې او حق دې او حق خبره دا دا نه انکار کو نو دا حق مانا بعضو حق خبره او حق خبرہ کیلوی حق خبرہ سشے دے دا الله تعالیٰ کتاب دے دا اللہ کلام دے نو بازی تے قرآن بس لے نو قرآن حق خبرہ دا پر طولو خبرو کی حق خبرہ او لیے خبرہ حق, حق آقا قرآن دے چی اللہ دے لے نو اللہ تعالیٰ فرمئی فقد کذبو بالحق دید حقن انکارو کو علی اونمنو لما جاہم کم وقت چدیت دا حق راگی خو اللہ تعالیٰ فرمئی فسو پیاتیہم انب زرد چې دې تبددې خبرونو راځي د دې نتایج بواتراشي دې تب پتہ ولګي فساو يقيهم انباء ما دانو به یستازون خبر او نتیجه بوته دغه چې راشي کانو به یستازون چې دې اغي مسلسل اغي پروتو کې کولي پرې قران پروتو کې کولي پرې خبر پروتو کې کولي اسلام پروتو کې کولي نو زرد چې الله او دغه نتیجه باندې بدی با کول یا چاته ها دی ویو خبر کوم ته ترجمه تک تکذیب الله ودي انکار فقط کذبو بالحق یو انکار کوي لمن نه نو مشرکان قرآن لمن په دې کا سړې کاکرږي یو عملي انکار دی پهغه سړې پاسې ګرځي دنیا اخرت کے تاوان کیږي ګومرا په ګرځي نو هغه څه چې قرآن منی او سره د دین نه قرآن از دکې نو دکینی او که کچری مسله راشی ده شریعت قران یو سوی ادا انگریز عدالت یا ده پکښتو بل سوی مبه قران تنور جی پکل پکښتو په قانون باندې او ده خپل معاشری او خپل مشر او ادا خپل عدالت په قانون باندې چلیږي په قران عمل نکی او قران منی نو چې قران منی بیا کافر نه دی دا داسې انسان بیا پاسک شی ګمراجی دنیا خیرت کې تاوانشي د دنیا متاوان شي او د اخرت متاوان شي اور ہر جنت تبھی مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم شروقم فندالہ باندې الرحمن چه همه و باندې نو رب التوفی کی را کوس د ربا باندې دنیا فکر کی مې را باندې ار <الرحيم> رامین خاص نه رابان نه خاص او مهرباني وکړه دا سورۃ بکم راخو دا سورۃ را الرحمن الله تعالی دې دا راباني راباني خاص انورم بلہ مهربانه دی الحمدللہ انزی حمدت ذا الله تعالی فانا السماوات دا دي والارض ورب لكل اسم ناما والعطا ومکی وَجَعْلًا مُلُمَاتِ وَالْنُّورَ وَبِدَقْلِنِيَا لَا تَلَا تِيَرِيَا وَرَمَ سَمَّ اللَّذِينَ وَبِعَنَا تَسَانْتَ قَرُوْجِ بُبْرِقَلَدَي بِرَبِّهِمْ دَرَبْبَنْ لَا يَا دِلُونَا اِنِي عَاسْكَئِ يَا بِرَبِّهِمْ دَرَبْبَنْ سَرَا يَا دِلُونَا بِرُلَّا بَرَا بَرَئِي وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اين ته وجود د نړۍ پرستانه باندې انسان د قبر زندگی ختم شي او قیامت به کل ارضی نراضی هو ارځه تا قبر خدا پته الله تعالی ته مقرر وکداله پریز معلوم دی بچا ته نه ماله سمع انتم یا تعو تم ترونه شتوی قیامت کې و هو ها چې د اللهو نابود دا ایبادت لایک ته فیس تماواتی کې ماننو که و بلاخ ده او پاس کې او دا اللہ نو بافلی علاوات یا لمو سر په کم اللہ پوئے گی پا پاک آلات تا سبانده و جنر را کمو او پوئی ما پا مالو بانده تقسیبونا چتا فی کسب کوئیم وماتاتی امو نراجی دیتا من آیت اس یوم وجزا من آیات ربهم دعایات درابد دینا در وماتاتی امو نراجی دیتا من آیات یو انخو دلی من آیات ربهم دلائد درابد دینا الا کانو انها موزید الا کانو مگریدی مسلسل انها ده آیاتو دلائلنا مورزینا مخلوت کی انکار تی فقد تردبو اللہ فرمائی بستحقیق سر تردبو بالحق دی انکارو پو حقنان بالحق دی نسبت در در حق حبریتا او پا حقیل وی حق لما جاءهم عرف الاجرام ايته فاستوب ياتين فذرد جراب شدئ كان ان با وما خبرنا نتي او سازاني ده غات قانون به چوب مسلط به علي قوري تا قامت تو كه قوري يا ول ول يا الاخرين کریم خدای ته ژوندۍ زمون ته دنیا کې راکېاله <سؤال> تا مبارک کړې ده الله تپ خیر باندې دي زمون په زندګي کې خیر باندې کې مرګ په خیر باندې کې یا الله کریم خدای زمون د آخرت ژوندۍ خوشاله قبر ژوندۍ خوشاله کریم خدای ته ټوکی شې دې اسلام احکاماته پوري چې پیسې لري کافر دا د علماو مسله د اسلام پوري روجه پوري مصوري یاګيري پوري یا پنصه پوري ټوکی پوري دا انسان کافر شې زکه کوړنی په اسلام کوریا دی حکم кореدا ورو قرآن علامه کریم خدای نن بو سات کریم خدای نن محفوظ کی تر علي شپړ الله صل الله